Hej och välkomna till första avsnittet av På upptäcktsfärd i politiken. En podcast med syfte att intressera och engagera fler unga inom politik och samhällsfrågor. Jag heter Tuva Tell och tänkte idag ett lite kortare avsnitt presentera mig själv och den här podcasten. Jag tänkte gå igenom lite om vem jag är och vad mitt syfte med den här podden är. Hur jag fick idén att starta den och hur jag tänkte att nå de mål som jag satt upp för den. Jag heter som sagt Tuva. Jag är följd 2001 och fyller där av 17 år nu i september. Precis en vecka efter valet faktiskt. Till hösten börjar mitt andra upp-Thomas-gymnasiet, där går linjen vård-omsorg. Efter studenten vill jag, som det ser ut nu, studera vidare inom antingen psykologi, juridik eller samhälle. Yrken som jag har tänkt på är bland annat psykolog, advokat, statsvetare, men också polis. På fritiden gillar jag att läsa, skriva, laga mat, vara ute i skogen, umgås med kompisar. Jag är också politiskt aktiv, vilket faktiskt är anledningen till att jag sitter här idag. I och med mitt politiska engagemang möter jag många unga och märker allt mer hur lågt intresse och inte minst förtroende de har för politik och politiker. Något som fick mig att tänka vidare. Vill jag verkligen ha ett samhälle där unga tror att deras röst inte spelar någon roll? Ett samhälle där många tror att de inte kan göra skillnad eller om det spelar någon roll hur vidare de ens röstar eller vilket parti de lägger sin röst på? Nej, självklart inte. Så jag satt mig nu och tänkte vidare på att... Ja, men hur kan jag förändra det här? Hur kan jag få fram mitt budskap? och Hur kan jag få fler unga intresserade och lockade av politik? Till slut kom jag fram till att en podcast är väldigt aktuellt. Och därför är det väldigt bra sätt att nå ut och nå fram till såväl unga som gamla. En podcast är också enkel att anpassa efter omgivningen och hur den förändras. Min vision med podden att få fler unga intresserade och engagerade inom politik och samhällsfrågor. Jag vill visa på hur mycket som faktiskt är politik och där har varit möjligt att förändra. Självklart kan inte en person göra allt, men alla kan göra något. Något som tillsammans med många andra bildar en stor rörelse och i sin tur kan förändra väldigt stora saker i samhället. Och jag tror det är viktigt att visa på hur varje enskild röst faktiskt spelar roll och hur stort värde den har. Jag är övertygad om att desto mer unga är medvetna om att de kan förändra, desto mer motiverade blir de också för att de känner att de har en större betydelse. Att de är en del av någonting större. För alla mår ju bättre av att känna att de har ett sammanhang, att de kan bidra att de spelar roll. Och hur vill jag göra det här då? Hur vill jag få fram det här budskapet till unga? Hur vill jag locka fram där intresset för politik. Hur ska jag försöka visa på att deras röster värdar värda lika mycket som alla andras? Jo, genom att bjuda in gäster från såväl höger som vänster, unga som gamla och kända som icke kända och tillsammans med dem samtala om ämnen som berör politik och samhälle både direkt och indirekt, vill jag förändra ungas syn på samhället. Jag vill inspirera unga till att engagera sig. Vad det så handlar om att våga yttra sin åsikt i kompisänget, gå med i elevrådet, facket eller politiskt parti. Jag vill också ge äldre möjlighet till inblick i hur vi unga tänker och resonerar. För egentligen, om man tänker efter, hur många äldre idag är det inte som sitter på makten? Äldre som många gånger inte ens har kontakt med unga dagligen, som inte alltid bryr sig om hur unga ser på saker. Genom att samverka med dem och få, vad ska man säga, barriären mellan unga och gamla bli lägre, att få mellanrummet och blir kortare, att samtal kan föras med alla unga gamla på ett annat sätt så tror jag att vi kan komma väldigt långt. Avsnitten kommer att vara omkring 20 minuter långa och min förhoppning är att de kommer att publiceras var 14 dag med undantag var sjunde dag. De gångerna jag vill publicera dem med sju dagar smällar dem istället för 14, är när ett ämne sträcker sig över flera avsnitt. Jag ser det som ett bra sätt eftersom man då slipper vänta på fortsättningen i två veckor utan istället bara en. Exempel på ämnen och frågor som jag vill lyfta fram är jämställdhet, antirasism, välfärd, arbetsvillkor, psykisk ohälsa, miljö, djuret, integration och skillnaden mellan vänster- och högerpolitik. De här olika ämnena vill jag lyfta fram och prata om med såväl unga som. Egentligen inte är så pass engagerad i, i politik men ändå har starka synpunkter och åsikter. Men också politiker som faktiskt jobbar med det. Ni får jättegärna höra av er och berätta vilka frågor ni tycker är viktiga och vill att jag ska lyfta fram. Ni får också jättegärna tips om gäster ni vill att jag bjuder in. Eller ge konstruktiv kritik om hur ni anser att någonting bör förbättras och i så fall hur jag kan göra det på bästa sätt. Ni når mig på podcastens Facebook-sida eller Instagram-konto som båda har samma namn som podden. Jag skulle också uppskatta om ni gillade följde och delade sidorna så att de får så pass stor spridning som möjligt. Detta skulle hjälpa mig något oerhört med tanke på att det blir enklare för mig att locka in allt mer kända gäster såsom politiker och influencers, desto större och mer aktuell podcasten blir. Något som också skulle göra den mer attraktiv och intressant att lyssna på. Så! Det jag vill är helt enkelt att få fler unga intresserade och engagerade inom politik och samhällsfrågor, samt att äldre möjligheten till insikt i hur vi unga tänker och resonerar. Jag hoppas verkligen att ni tyckte att detta verkar vara intressant och i så fall ses vi i nästa avsnitt.